I det 15:e olympiska sommarspelen i Helsingfors i juli och augusti deltar 71 länder bland de Sovjet som nu är med igen för första gången sedan OS i Stockholm 1912. Den olympiska elden kommer nu att tändas av en legend. Ännu står han där långt borta. De flesta i stadion kan inte se honom. Bara vi som sitter nykt emot maratonporten. Han står långt där inne i valvet. Nu kommer han. Hör hjulet. Favo Norrme fick facklan i maratonporten Nu har han löpt hela bort ur långsidan. Han har löpt genom norra kurvan Och nu springer han på femre långstidan Med facklan lyft Och springer nästan som före tiden Energisk med vägvinnande steg för in i södra kurvan Springer strax in på innerplanen Där den olympiska elden ska tändas Nu gör han detta nu står han vid det olympiska altaret. Nu sträcker han armen och nu flammar den olympiska elden upp. Reporter i Olympiastadion Sven Gäring.